One day every time I look you are good gone one day is aan geskakel by net radio SA. Netradio SA met ons webwerf www.netradioSA.co.za. Op ons webwerf vind jy al die relevante inligting wat nodig is rondom hierdie internet radiostasie wat uitsaai sonder grense en sonder mure, dwars, dwars oor die hele wereld. Enige mens, enige plek op aarde kus, kan dus op hierdie stadion inskakel en luister. Maar het is nou bijgesê dat iemand hierdie webadres moet ken. www.netradiosa.co.za Die inlichting op ons webwerf inlichting soos die name van al die omroepers tye van uitsending en ook die programme wat jy al ken uitsaai maar ons het ook een archief en in die archief kan een mens gaan rond rondsoek vir vorige programme wat reeds uitgesaai is en dan kan een mens het soms so online luister of jy kan het aflaai en op daardie manier dan daarna luister Nou op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanuit Airene, die stad van vrede in Pretoria. in ons program Oordenking, waar ons die woord van God oordink. Dit is ons eie verantwoordigheid om dit te doen. Die Heere spoor ons aan om dit te doen, om die woord van God te bestudeer, om dit te oordink, om dit te bepyns, dag en nacht, so sê die Heere so dat ons ingelig kan wees, en die mens ingelig is, dan kan jy ingeligde besluit te maak, besluit te neem. Daarom net een groot voorig om jou te nooi, om hier die tyd uit te koop saam met ons, rondom hier die bepaalde program, en dan God toe te laat, om in ons te werk door sy kostbare, wonderlijke, krachtige woord, waarmee hy die ganse jyl al in aansijn geroep het en steeds onderhoud, maar waardoor hy ook herskip in ons lewe, soos die pottebakker. As jy jyself in Godse hande wil plaas, en om vertrouw is die pottebakker, dan sal God werk in ons. Hy sê dat ons tot hom moet nader, hy sal nader kom na ons toe wat een wonderlijke voorrecht, om die skipper toe te laat, om te herskip, ons behoort in elk geval aan hom, hy het ons gemaakt en hy het ons ook gekoop, so net een groot wonderlijke voorrecht en klomp genade, waar ons tot God kan nader, en God nader tot ons, herskippend, vertroostend, opbouwend, Aanmoedigend, daarom is jy baie welkom oor. Of jy hier in Suid-Afrika na ons luister, een van ons stede, dorpe, platteland, op een plaas, en of jy hier die buitenland uit inskakel om te luister, is altyd net baie, baie welkom. Ek hoop jy kan ontspan, ek hoop is vir jou een tyd, dat jy rustig kan wees, en te kan sit en luister of leen luister en oorvoen op die kop, maar ons allemaal het nie altyd daar die voorrecht nie, en as jy dus bezig is om te werk en dinge te doen, taakjes af te handel, net so welkom, en God drie enig sal help. Hy help ons waar ons ons ook al mag bevind, waar die omstandighede ook al mag wees. God is nie afhankelijk van omstandighede nie. Nou ek hoop dat jy rustig is en om ons een piekie te help met ons eie denke, luister ons na Joe Niemand wat vir ons hier syng ons luister mooi. I have all that I need He rests me in green meadows Beside peaceful streams Prepare a feast for me In the presence of my enemy At your table you honor me With blessings and secure I will live with you soms het soms het die mens se liggaam een of ander tekort. Ek kan onthou toe ek 'n baie jong kind was, het my ma vir my gesê het ek kalk geëet. Daar in Kimberley is baie kalkklippe. Dit is oral rond. Ja, dit was een blijkbare tekort Toen ek gehad Toen ek nou Kalsium tablette gekry En daar is nou daar die kalketerij Waar ek so my so Kou het aan klippe <laughs> Soms die mens oefen En jy nou gedreerd raak Dan kry jy mens Soms die verskynsel van Krampe, spierkrampe Ontwikkeld hier het kortos aan sout. En dan moet jy net maar sout eet. En allerlei ander goedjies wat kan klaar raak in die liggaam. Elektroliete wat ook soms aangevul moet word. Soos kalium en natrium en die goed kom ek sê vir jou dat daar in die mens is daar een geweldige tekort aan Godse liefde want Godse liefde is eindelijk God self God het ons nie net lief nie hy is liefde En as God dis nou binne in die mens is, dan is Godse liefde ons ook nou binne in die mens. Dit is een versichting, een groot groot versichting van die mens. Die mens soek eindelijk na Godse liefde, alhoewel hy dit nie altyd besef hoe weet hy of sy. Dit is waarvan Joe niemand hier in die vorige lied vir ons gesing het. Hier die onveilbare liefde van God. Suiver, echte, nederige liefde van God. God is baie nederig, is een nederige God. Daarom het God self gesê dat hy nederig is van hart. En hy is barmhartig. Dit is wertelike liefde, omgee liefde. En dit is waarna elkeen van ons eindelijk zoek, al weet ons dit nie. En God wil dit vir ons wees. Hy wil die liefde in ons wees. Godse liefde. Daar die liefde waarmee hy ons lief het met sy hele hart, sy hele siel, sy hele verstand en al sy kracht, daarmee het God ons lieve, eeuwige, onveranderlijke liefde, wat die mens jylle leven sal verander, totaal en al die jylle inhoud van jou leven, die substantie van jou leven. Dis op hom wat ons wacht, om weer te kom, God. God die Vader ken ons, God die Seen, God die Heilige Geest, en hylle is een. Dis waarom Jezus kon gesê het, dat as jy my gesê het, het jy die Vader gesê. So Jezus wat weer kom en wat reeds geboor is, wie sy geboorte ons soms 25 december 4 hy kom weer en ons moet gereed wees van sy koms nou by sy eerste komst was dit net die wijse manne wat geweet het van sy komst sterre kijkers mense wat die sterre bestudeer het daar die inlichting moes aan hulle geopenbaar gewees het op een manier, want het was nie eers, mense van Israel nie, was van die ooste, ons weet nie precies uit die ooste nie, dit is maar een geraai maar hoe dit ook al sy, dit was nou maar net hulle wat geweet het, sterre kijkers, kom ons noem dit nou maar net sterre kijkers, wijse manne, het geweet. Die rest van die wereld het nie geweet nie, die Israelite het nie geweet nie, niemand het geweet nie, nie is die mense daar in Bethlehem waar Jezus gebore is nie. En wat een elende sal dit nou moet wees, as Jezus nou weerkom, en dis weer die soort situasie, waar mense nie gereed is nie. Nou God het dit so bewerkstellig, dat hier die soort van vraag aan hom gevra is vir Jezus, terwijl hy hier op aarde was, sy disciples met hom gepraat, oor sy komst. En Jezus het hier op die olijfberg gesit, in Matthäus hoofdstuk 24 is dit aangeteken, en by die derde vers staan, en toe hy op die olijfberg gaan sit het, kom die disciples alleen na om, en sy vertel ons wanneer sal hierdie dinge gebeur, wat is die teken van ekoms, en van die volleinding van die wereld, hier is so een drieledige vraag, wat aan Jezus gestel is. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, want Jezus het gepraat, van die tempel wat afgebreek sal word, en hy het gesê, ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip, op een ander gelaad word, wat nie afgebreek sal word. So hulle wou daarvan weet, en dit juist vir hom gevraag, Wanneer sal hier die dinge wees? En, wat is die teken van die komst? Bedoelende is sy wederkomst, want het kan toch nou nie wees van sy geboorte wat hulle hier praat nie, want hy is al klaargebore gewees in Bethlehem. Van die komst van die Heere Jezus. Dit wil sê, sy tweede komst. Wat is die teken van die komst? En, een derde vraag, wat en die volleinding, die tekens van die volleinding van die wereld, wanneer sal dit nou wees? En dan sê Jezus vir hulle, pas op dat niemand julle misleid nie, want die duivel is die persoon wat misleid, hy en sy volgelinge, amal wat met hom geasso, geassocieer word. Misleiding, Misleiding is een verskrikkelijke ding. Mensen weg te vat van die waarheid af. Misleid. Want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus. En hulle sal baie mensen mislei Twa leeringe. En hulle en hulle sal hoor van oorlog gerugte van oorlog Pas op, moenie verskrik word nie want alles moet plaasvind, maar dis nog nie die einde nie. Wanneer die een nasie sal teen die ander opstaan, in die een koninkryk teen die ander en daar sal hongersnood wees en pestsiektes. en so meer en dan sê Jezus, dit is maar net die begin van die smarte en het die gedeelte, vind ons in Lika so stik 21 dit aangeteken Blaine Darien In die elfde vers van Lukas 21, rondom hierdie vraag wat gevraag is dier die disciples, Jezus gesê, daar sal groot aardbevings wees op verskillende plekke, en hongersnode en pestziektes, en daar sal verskrikkelike dinge en groot tekens van die jimmel kom, Daar gaan dus tekens wees en Here wil hê mense moet begin opkyk as hy praat van die hemel. Of enige iemand anders sou praat van die hemel, dan beteken dit dat 'n mens op moet kyk. En in vers 25 sê hy en daar sal tekens wees aan son en maan en sterre. So as 'n mens nou Denk in termen van die weise mannen wat destijds geweet het van Jezus' geboorte, as hulle sterre kijkers, hulle het die sterre bekyk, as hulle dit nie gedoen het nie, sal so hulle alles gemis het. Maar hulle het, nie, hulle het niks gemis nie, hulle het geweet van die ster, en hulle het geweet het is die koning van die jode wat geboore is. Daarom het hulle gekom aan gereedheid. Hoe ver hulle getrek het, weet geen iemand nie ons weet ook nie hoeveel van hulle dit is nie, al wat ons weet is myse manne, maar ons weet ook dat daar die woord in die Grieks is magai waarover ek nie nou wil uitbrein nie, ek wil nou net concentreer op mense wat die sterre bestudeer het en wat geweet het, van Jezus' geboorte. Nou het die disciples vir hom gevra, nou wat is die teken van u kom, wanneer gaan u kom, wat is daar, watse tekens is daar, En nou sê Jezus dit mons vir hulle en vir my en vir jou en daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre. So as mens nie die sterre gaan bestudeer nie, en dan gaan jy ook mons nou nie die tekens sien nie. Hoe weet een mens nou as iemand wat Een vrou verwachtend is. Hoe weet jy dit? Wat sy tekens is daar? Wel as baie tekens. Een van die tekens is dat een vrou wat verwachtend is, nou ophou om haar maandstonde te heen. Daar is een ander teken dat sy naar kan wees in die ochende, want sy opstaan en wakker word. Dan is daar verdere een latere tekens van een maag wat bezig is om te groei en groter te word. Daar is nog verdere tekens wat kan ontwikkel dat so een vrou begin lis word hiervoor, lis word daarvoor en soe meer en soe meer en soe meer. Tekens, tekens van een geboorte. Toe God laat ons nie nie duisternis oor dinge nie as tekens, so mense moet leer om te kyk na die sterre, wat is daar wat anders begin word, wat is daar, wat dit is ons wat tekens is, as iets daar vreemd is, wat nie altyd daar is nie, dan is het een teken, het is soos sonsverduistering of maanverduistering, ek kan ons dit sien, maar daar moet jy met ons gaan kyk, anders weet jy nie eens waar jy in om te kyk nie, as iemand nou sê, daar is een teken in die oorion, en die mens weet nie eens waar is die oorion nie, dan gaan ons dit ons nou alles mis, maar nie doe het gewoon so, daarom het Jesus gesê, as jy Hierdie dinge begin gebeur met jylle opkyk. Nie maar somme nie, dit is omdat daar een groot teken is. Daar die teken het al lang al begin om te verskyn in die jimmelruim. Na my vast te wete, van minstens die jaar 2000 af, ek daar die bepaalde teken al dopgehou hier die teken wat in openbaring vir ons beskryf word en groot teken het in die jimmel verskyn een vrou wat met die zon bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof een kroon van twaalf sterre net in die een versie staan daar son en maan en sterre. Net precies wat Jezus gesê, daar gaan tekens wees aan son en maan en sterre. En sy was swanger het en uitgeroep in, die, in haar wee en barensnood. Mensen, dit gaan ons maar oor een geboorte. En ons, ons weet ons nou allemaal nou, al die, die tekens wat ek nou namag nou net verwees het. En al die ander tekens van, wat hoe nader die geboorte nou kom, hoe meer is daar ander tekens tegenwoorde. Soos byvoorbeeld kraampijne wat kan begin ontwikkel. Nou hier is dit nou al jy so beskryf dat daar kraampijne is vir die die geboorte. En daar ek een bykie concentreer op hierdie drie goed. Drie onderwerpe, maar moet nou nie praat van goed nie, kom ons noem het nou maar onderwerpe. Soos die onderwerp van Israel, en die onderwerp van die kerk, en die onderwerp van die brood. Dit is drie verskillende entiteite. Israël is nie die kerk nie. Kerk kom wel uit Israël uit. Want Jezus is gebore uit die jode en hy was en is die hoofd van die kerk. Hy het Sanagoge toe gegaan, hy was Arabie maar die vroege kerk was nie helemaal eerseker daarvan wat die verskil is tussen Israel en tussen die kerk nie was aan Paulus geopenbaar wat al die eeuwe jyn was dit een verborgenheid en dan kom ons hier aan die einde van die skrif alhoewel Jesus in sy evangelies wanneer hy gepraat het al begin praat het oor die bruik maar dis is hier reg aan die einde van openbaring omtrent, dat daar aangeteken word in die 19e hoofdstuk, ons moet blij wees, want die bruilof van die lam het gekom. En dan is daar vir die oplettende leeser, die persoon wat wil weet, weet, is daar informatie ingebouw, om te soek, want dit is maar hoe dit werk. Soek en jy sal vind, klop en vir jy sal oopgemaak word. Mens moet nyskierig nader kom, soos wat Moses dit ook gedoen het by die brandende bos. Nyskierig nader gekom, hy kom en het soveel voorbij gestap het, en dan het hy alles gemis. Maar het nyskierig nader gekom. En dit is maar by elke mens aan jou self oorgelaat of jy wil weet en of jy wil gereed wees rondom Jezus' vertelling van die tien maagde, waarvan daar net vijf was wat wijse maagde was, en wat gereed was vir die bruilof. En as o mens dis hierdie informatie jou eie gemaakt het, dan wil jy graag meer weet En as jy meer wil weet, dan sal jy meer bestudeer, jy sal die woord bekyk, jy sal Godse woord van hoek tot kant begin bekyk, vir elke anduiding wat daar is rondom hierdie gedachte van die breid en hoe dit werk Want God los ons nie in die duisternis oor enig iets nie. Maar niemand die wijse manne nou gedwing, om achter die ster aan te trekken. Bethlehem toe te gaan. Al het het my uit hulle eie initiatief gedoen. Daar was het my net hulle. En daarmee groet ek jou, hiervan uit Eurine, stad van vrede, Pretoria, tot volgende keer, shalom. coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peaceful day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no